מזמור מ"ח, שיר מזמור לבני קורח. גדול אדוני ומהולל מאוד, בעיר אלוהינו הר קודשו. יפה נוף משוש כל הארץ, הר ציון ירקתי צפון, קריית מלך רב. אלוהים בארמנותיה נודע למשגב, כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו. הם מראו, כן תמהו, נבהלו, נחפזו. רעדה אחזתם שם, חיל כיולדה. ברוח קדים תשבר אוניות תרשיש. כאשר שמענו, כן ראינו, בעיר אדוני צבאות, בעיר אלוהינו. אלוהים יכונניה עד עולם סלע. דמינו אלוהים חסדך בקרב היכלך. כשמך אלוהים כן תהילתך על קצווי ארץ, צדק מלאה ימינך. ישמח הר ציון, תגלנה בנות יהודה למען משפטיך. סובו ציון והקיפוה, ספרו מגדליה. שיתו לבכם לחילה, פסגו ארמנותיה. למען תספרו לדור אחרון, כי זה אלוהים אלוהינו עולם ועד, הוא ינהגנו על מות.